yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du as-saudirun nabiy usamah hadith ikhwati filla sorry dengar inilah kita masih lagi membincangkan ayat yang ke 15 16 yang berikutnya daripada surah al-ahqaf iaitu lafiman allah subhanahu wa ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim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 ulaika allazina taqabbalu annahum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabi aljanna wa ala as-siraq <Sessizuk> allazi kanu yu'adun sadaqallahu alazim ini kan tuan-tuan dan nini rahmati ini dikasiaskan cara pembacaan yang mana kita perlu uraikan hukum waqaf dan tidaknya antara panduan dalam belajar hukum tajwid ini tuan-tuan jangan kita abaikan waqaf dan tidak saya menasihati tuan-tuan dan puan muslim-muslimat pembaca al-Quran Agar menjadikan panduan sebagai contohnya daripada kitab Mushaf, Wakaf dan juga Ibtidak Yang telah pun diisyarafkan oleh Syekhuna Tansri Dato' Hassan Azhari dengan puteranya Profesor Madia Dr. Abdurra'uf bin Hassan Azhari Satu mushaf yang telah pun mereka kaji selama puluhan tahun kajian bagaimana hukum wakaf Di samping hukum-hukum wakaf yang sedia ada Maksudnya yang kami perintahkan kepada nusyia agar berbaik kepada keribupannya. Ibu ibunya telah mengandungnya dengan safaya dan melahirkannya dengan safaya pula. Masa mengandung sampai menyusukannya mengambil masa 30 bulan. Sehingga bila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun dia berdoa ya Allah berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat yang telah Kau limpahkan kepadaku dan kepada dua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebaikan yang telang, yang Kau ridhai dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai anak cucuku. Sungguh aku bertawabat kepadamu dan sungguh aku termasuk seorang yang Muslim Mereka itulah orang-orang yang kami telah terima amalan baiknya Yang mereka kerjakan Dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya Mereka akan menjadi penghuni-penghuni syurga Itulah janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka In eh khuatifillah dalam konteks saya ini Allah berwasiat kepada manusia Merintahkan mereka untuk baik waktu kepada kedua Perintah ini sebenarnya terdapat dalam semua kitab yang telah disampaikan kepada para Rasul. Dan ada antara manusia yang berbaik dan berbakti, ada pula yang berbuat dahaga kepada mereka. Demikian juga dengan komuniti umat yang didatangi oleh para Nabi Rasul sebagai mereka beriman kepada Allah, sebagai mereka mendustakannya. Ada yang patuh, ada yang bangkang. Oleh sebab itu Allah sentalah mewasiakan kepada manusia untuk berbaik berbakti kepada Allah, berpanah wacalah mencari dan mematuhi perintah keriuwa. Terdapat ada di antara mereka yang buat baik dan ada yang derhaka kepada ibu bapa mereka. Jadi tuan-tuan dan hadirin yang dikasihi sekalian, Allah memerintahkan di sini kami mewasiatkan manusia iaitu kami perintahkan mereka supaya buat baik, tidak menyakiti mereka. Buat baik dalam erti mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf seperti yang telah kita bincangkan mushi surah Luqman yang lalu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa Batasan ketaatan itu adalah perkara-perkara yang mentaati Allah Subhanahu wa taala ataupun perkara-perkara yang halus dalam syariat. Selainnya, apabila ia mula melampau batasan tersebut, mengajak kepada perkara syirik, maka tiadalah la ta'ata limakhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kaidahnya tidak lagi boleh mentaati seorang makhluk dalam perkara-perkara yang berlawanan bercanggah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibunya mengandung dengan safaya bagaimana reason Faktor ketangkasan tersebut Pengandungnya payah melahirkannya pun payah menyusukannya payah. Tersebab seorang anak abile dipanggil oleh ayah dan ibu maka hendaklah mendahulukan ibu seperti datanglah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak tiga kali Nabi telah pun menjelaskan sahutan panggilan ibu hendaklah diutamakan daripada ayah sebanyak tiga kali kerana ibu mengandung melahirkan dan menyusu. Ini menunjukkan kelebihan ibu Banding dengan ayah Jadi mengandung Memisahkannya daripada susu 30 bulan Ini adalah penjelasan tentang masa-masa kesahan Bagi seorang ibu Sebagaimana sebahagiannya adalah masa Untuk dihamil, sebahagian lagi untuk melahirkan Sebahagian lagi menyusu baby ini Jadi bila dia mula sampai Kepada pertumbuhan fizik dan akal Fizikal dan akal yang telah sempurna Iaitulah sekitar usia 33 hingga 40 tahun seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini Pandangan dari para ulama' tafsir Contohnya Alim al-Baghawi Antara mengatakan 18 Antara mengatakan 20 Antara mengatakan 30 33 36 Dan ada di mengatakan 40 Dan 40 ini adalah satu penekanan Nampaknya tuan-tuan di -tuan, merahati dan dikasih waskrian Kebanyakan para nabi Perutusan mereka pada usia 40 tahun Seperti dia sebut oleh Alim al-Iqai dalam Nazmul Durar Begitu juga Alim al-Qurtubi dalam tafsirnya Jadi tentualah hati dan dikasiuskan ayat ini memanglah disebut oleh kebanyakan para ulama tafsir memuji Abu Bakar radhiyallahu an Abu Bakar yang telah pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala menyebarkan keislaman ke keluarganya ayah ibu anak-anak keturunannya semuanya masuk Islam dan perkara ini tidak berlaku pada para sahabat yang lain Dalam bahasa Arab kalau kita belajar perkataan auzi ini auzi ini adalah wujuk kepada alhimni Ya Allah ilhamkan kepadaku ilhamkan kepadaku bagaimana nak mensyukuri nikmat-Mu yang telah kau berikan kepadaku ke atas keluarga bapaku sehingga mereka menjaga aku dengan sebaik-baiknya daripada kecil wa an amal salihan tarudha wuwaffiqni likai amalan salihan yurdika anni ya Allah beri ya taufik kepadaku dulu kita telah belajar tuan-tuan hidayah ni ada dua satu hidayah itu irsyad satu hidayah itu taufik itu Isyad Ialah satu anugerah Allah SWT kepada semua makhluk Orang bukan Islam pun tahu kebenaran Islam Cuma taufiknya tidak datang Tapi kita mohon kepada Allah SWT Bukan saja kita ada memahami perkara ini Tapi dalam masa yang sama kita juga terlibat untuk Menjalankan tanggungjawab itu Apa ramai anak-anak yang tahu Kelebihan menjaga ibu ayah Tapi apabila ayah itu sudah tua Seperti dalam satu case. Hanya seorang anak lelaki saja Dah tu yang paling sederhana hidupnya Abang-abang yang senang Tak ambil tahu langsung Soal, makan, pakai Ibu ini, ibu tua ini Selepas kematian suaminya Maka Anak lelaki yang seorang ni Yang hidupnya bukanlah senang sangat Dia saja yang berat Ibunya yang telah tua itu Masya Allah Istrinya pula Seorang bukan Islam yang masuk Islam Baru lagi convert Berkahwin dengan dia Convert jadi Muslimah Maka dia bahu isteri inilah Seorang mu'alafah inilah Seorang yang baru masuk Islam inilah Terbebannya Tanggungjawab untuk menjaga ibu mertua Adik-adik lain Langsung tak boleh tahu Sampailah kepada, kepada kematian wanita tu ini dimaklumkan kepada adik-adik lain Yang jumlahnya masya Allah lebih daripada 8 orang Barulah masing-masing Datang untuk menziarahi Itu pun dah dikebumikan La ilaha illallah muhammadur rasulullah Ya, mereka ni ada Hidayah tu irsyat tahu kelebihan menjaga ibu tapi tidak ada hidayah atau taufik tidak ada kemampuan untuk melakukannya barang kerana kesibukan kerana iman yang lemah hanya sedakat mengetahui saja tidak cukup tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian lagi doa Abu Bakar di sini kalaulah ayat ini turun untuk Abu Bakar dan sebenarnya diturun untuk semua kita bukan khusus untuk Abu Bakar radhiyallahu an memang Abu Bakar punya kelebihan yang sangat tinggi tuan-tuan wa -tuan. aslih fi dhurriyati Allah mengajar kita di sini jadikan zuriat aku dan keturunan aku ni salih jadi berkata Syekh Zada tuan-tuan dalam tafsirnya doa yang telah Allah ajar kita untuk kita amalkan di sini tuan-tuan mengandungi tiga perkara yang penting yang pertama minta taufiq daripada Allah SWT untuk mensyukuri segala nikmat yang limpahkan yang kedua mohon kepada Allah SWT supaya dia beri kekuatan untuk melakukan ketaatan menyebabkan rida Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang itu. Yang ketiga, mohon kepada Allah juga agar dapat keturunan yang saleh, agar diperbaiki keturunan kita. Tidak adalah tuan-tuan satu kelebihan keutamaan kebahagiaan yang mengatasi kebahagiaan-kebahagiaan yang terdapat doa ini. Ada saya huraikan perkara ini dalam kita menjaul satu-satu doa para nabi dan rasul dalam buku doa yang nama ini tuan-tuan sudah -tuan, saya huraikan. Dan dalam konteks doa yang diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini Rabbi awzi'ni ana ashkuru ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sa'ihan tardha wa aslih li fi dhurriyyati Hadhihi 3 perkara yang terkandung dalam doa yang diajar oleh Allah Subhanahu di sini Inilah merupakan kamalus sa'adah Kamalus sa'adah maknanya kesempurnaan kebahagiaan seorang itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian Inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin Ya Allah ya taukul kepada-Mu dari segala dosa dan aku ini nak jadi orang yang mutamassikin bil Islam. Aku nak jadi orang yang berpegang teguh dengan Islam. Tatibin kasir dan tasilnya, dalam ayat ini merupakan satu peringatan bagi orang yang telah sampai usianya atau mendekati usianya 40 tahun supaya tajdid taubat, supaya dia memperbaharui taubatnya kepada Allah Subhanahu Supaya dia berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu semula, tuan, tuan Berazam untuk bersungguh-sungguh kembali kepada Allah Subhanahu dalam ketika itu Menyesali, meninggalkan Berazam, bersungguh-sungguh Dalam amal salin yang lakukan kerana Peringatan Allah ditekankan perkataan 40 Di sini tuan-tuan yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian Mengapa diingatkan kepada kita Untuk mengambil berat Ibu apa tuan-tuan? Kerana jelas dalam hadis Nabi SAW Bahawa peringatan Nabi bila mati seseorang itu Iza matabnu adam In qata amaluhu ila min salas Sadakatin jaria Awal ilmin yuntafa'u bihi Awal, Awalnya salih niadu'ulah Kalau lah mati seseorang kita Yang tinggal hanyalah tiga perkara saja, Iaitu yang pertama sedekah jariah Yang kedua ilmu yang dimanfaatkan Dan yang ketiga anak salih yang mendoakan untuknya Maka jadilah kita anak yang salih Tentuan yang dimulihkan Allah sekalian Jadi aset lebih bernilai Di sisi seorang manusia berbanding dengan anak yang salih Satu hari Nabi SAW Kedatangan seorang Lelaki yang memberitahu kepada Nabi saw tentang perilaku ayahnya yang tidak disenangi, yaitu ayahnya suka mengambil barang-barang di rumahnya. Ayah datang ke rumah, suka ambil apa yang dia nak, sehingga menyebabkan bentuan yang dimuliakan Allah sekalian. anak ni dan istrinya merasa tak senang dengan ayah. Apakah tuan? Inna <tuh> Abi Akhazamali, fakala Nabi saw rajul fakini bi Abik. Wahai Rasulullah salam ayah saya sekadang guma ambil apa ini nak Nabi bersabda kepadanya Jemputlah yang muda datang bertemu denganku Tiba-tiba datang Jibril alaihi salam kepada Nabi alaihi salam innallaha azza wajalla yukruka assalam wa yaqul laka idha ja'aka shaykh fas'alhu an shay' Qalahu fi nafsihi ma sami'athu udhuna Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mengenyus salam kepadamu dan kalau datanglah lelaki tua ayah kepada lelaki tersebut pemuda tersebut maka tanyalah kepadanya apa yang ada dalam dirinya Datang saja ayah yang dimaksudkan ni tuan-tuan. Nabi telah bertanya kepadanya, "Ma balu Ma balu bunika? Ma ba ma balu Yashkuka aturidu an ta'khudha malahu. laki? Anakmu itu suka men menceritakan kepadaku bahawa engkau ni kerap mengambil barang-barangnya." La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka berkata laki tu ni ya Rasulullah, "Hal Anfaktuhu ila ihda Illa ala ihda ammatihi Au khalati au ala nafsi Wahai Nabi SAW Perlu tak saya beritahu kepada Nabi Sebenarnya saya ambil itu tak lain tak bukan Untuk infak Untuk melanjakan kata seri saya Ataupun makcik-makciknya sahaja Saya tak ambil untuk keperluan saya Wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kata Nabi SAW Sekarang dengarkan kepada ku Apa yang terdapat dalam dirimu dengan penuh Jangan sembunyikan apa apa pun kata Nabi sallallahu alaihi kerana ini merupakan wasiat daripada Jibril wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah lelaki tu ini tuan-tuan yang -tuan dimuliakan wasiat menggambarkan apa yang ada dalam hatinya. Gaza mauludan tu kama uludan wa muntuka ya fi'an ta'alu ma ajni alayka wa tanhalu idhalaytun dhafat kabis qamilan abit bisaqamika illa sahirana atamal malu kani Ka anal matruqu dunaka bil ladhi tuktabuhu duni fa 'aini tahmilu takhafru da nafsi alayka wa innaha ta'lamu anna al maw'daha waqtun mu'ajjalu falamma balagha sinna wal ghayat allati ilayha madama kuntu saya telah memberinya makan daripada kecil daripada dia budak-budak tanpa berkira-kira bila malam datang katalah dia ditimpa penyakit demam umpamanya maka sayalah yang akan berjaga tak tidur malam saya untuk merawatnya seolah-olah sayalah yang kena penyakit tersebut mata saya benar nanti dua pun saya tahan juga saya takut dia mati wahai nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun saya tahu kematian itu satu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba bila sampai ke umur seperti ini dan harapan seorang ayah untuk melihat anaknya besar begitu kelakuannya kepada saya ja'alta jazaa'iratan wa fadlatan ka annaka anta begitu kelakuannya kepada saya wahai nabi sallallahu alaihi wasallam seolah yang bagi nikmat kepada saya dan dialah yang kena dihormati bukan saya Tuan-tuan mendengar saja kata-kata laki tua ini tuan-tuan ini mulia Allah sekalian. Nabi pun menangis tuan-tuan. Ighraura katainahu bid-dumuu. Laki ini mengatakan lagi pada Nabi Assalam, bni kana dha'ifan wa ana qawiyyun faqiran wa ana ghani. Fa kuntu la amnahu la amnahu syai'an ma min mali, wal yawma asbaha dha'ifan wa huwa qawiyyun wa faqiran wa huwa ghani. Wa yabkhalu alayya bi Wahai Nabi Assalamualaikum dahulu saya yang kuat dia lemah dia budak dia sakit saya lawat pada hari ini dia kuat saya lemah dia kaya saya miskin dulu saya yang kaya dia yang miskin adakah dia patut melakukan buatan seperti ini kedekut terhadap saya dengan hartanya wahai Nabi Assalamualaikum kata-kata ini menyebabkan tuan-tuan Nabi menangis sallallahu alaihi wasallam Nabi telah bersabda ma hajar wa la majar yasma' hadha illa baka tak ada seorang pun daripada makhluk yang menengar kata-kata muni pasti dia akan menangis Termasuk batu dan juga pokok-pokok Kalau dia menengar kata-kata muni dia akan menangis Nabi pun menolih kepada orang muda ni Saya berkata Anta wa ma li abik Anta wa ma li abik Kamu dengan harta benda kamu semuanya milik ayah kamu wahai pemuda Anta ini mulik Allah sekalian menengar kata-kata Orang tua ini Nabi menangis dan berkata kepada pemuda ini memang tidak patut kamu mempersoalkan tindakan ayahmu itu Tapi berpada-pada lah tuan-tuan janganlah kita mendengar bula kata-kata ini Semua barang miliana kita pun kita nak ambil Jadilah orang yang mulia Berpada-pada lah dalam bentuk sekalipun Maksud hadis ini tidaklah mutlak Mereka hidup pada zaman yang sangat terpilih dengan akhlaknya, dengan bimbingannya Dengan pemimpinnya seperti Omar Kita hidup pada zaman yang serba fasad maka tentulah tidak layak dipersamakan 100% dengan apa yang berlaku hari ini dengan dahulu tuan-tuan yang dimulihkan Allah sekalian nanti kita akan lihat lagi satu peristiwa yang berlaku yang penting untuk kita hayati pada zaman sahabat bagaimana Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu telah meminta anaknya untuk menceraikan menantunya kerana kesilapan anak tersebut sampai pengabayan kepada beberapa hal Allah SWT pernah kita ceritakan dahulu tapi ada lanjutannya insyaAllah kita akan huraikan pada kudia akan datang Menunjukkan kepada kita bukan 100% boleh dipakai dalam suasana sekarang Ketika akhlak akidah bukanlah berada pada tahap seperti mereka dahulu InsyaAllah kita akan bincang kepada kuliah yang datang Allah wa'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakaallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh